Лише учені-фахівці. Тому і скажемо в кінці. Родивсь ти вдатним чи бездарним Затям теорію таку. Як хочеш стати популярним, Крутись на кожнім смітнику. Коротко про гумор. Вважає дехто, що годинник Не хитра штука. І дарма. Ви з нього вийміть волосочок, і вже годинника нема. І гумор справжній, друзі любі, Властивість має теж таку. Усе тримається у ньому На непримітнім полоску. Скажи не так єдине слово, І вже не той виходить сміх. Уже сміятимуться з тебе, А не від витворів твоїх. Кретин Жив-був критик один, Хоч і мав той кретин, в черепку своїм курячий розум, в першкрябанні він був митким та швидким, у аналізах був віртуозом. Молодих і старих він писати навчав, як ми в школах навчаємо діток. Ні болючих питань, ні вагань він не знав. Той не чувано правильний критик. Аж до смерті він був переконаний сам, що у нього нема у свідомості плям, що ідеї його благородні, що оцінки його всенародні, І в казенній пошані купався кретин. Жив на світі кретин, І, на жаль, не один. Тривожність. Були у мого сусіда павичі. І так вони хвости свої любили, що часто прокидалися вночі й дивилися, чи їх не загубили, чи на зубах якого небудь пса не опинилась дивна їх краса. Отак живе тривожний чоловік, з талантом чесним, розумом глибоким. Потрапиш в лапи бовдурам жорстоким, на язики безсовісних базік, і пропадеш, чужий їм і ворожий лише тому, що ти на них не схожий. Наруга Піймали лебедя над озером, шакали, погризли ноги, крила обкусали, обдерли пір'я і тішилися всі. Про тебе кажуть перший по красі, а ти без пір'я просто жалюгідний. Скажи, чому ти не співаєш, бідний? Ну, де ж останнє пісенька твоя? На цьому друзі ставлю крапку я щоб читачі моралі не шукали, і щоб питань не ставили мені, а хто ж той лебідь, хто тішакали. Я ні на що не натякаю. Ні. Критикам. Не поспішайте визначати, хто одиниці, хто нулі, хто перший, другий, хто десятий, а хто ніякий взагалі. Негарно жити і творити під гаслом «Хомко не зівай». Щоб ліпше місце прихопити, література, не трамвай. У ній порядки виняткові, це як музей, де на стіні знаходять місце кріпакові, а імператорові – ні. Неволя. Щоби туха ластів вчила солов'я, жив би ти не в лісі, а отут, де я. Звий собі, гніздечко, підшукавши стріху, та й співай гарненько людям на потіху. Соловейко мовив Ой, не клич туди, де зазнав колись я горя та біди. Там мене тримали в клітці дротяній, стільки літ пропало дороги хуній. Краще мені, сестро, залишатись там, де я можу жити й щебетати сам, бо на волі краща гілочка проста, аніж у неволі клітка золота. Підкопування. Свиня підрила пам'ятник помалу. Пав поет на неї з п'єдесталу і перебив безсовісній хребет. Щенився галас, свині позбігались, дивилися і страшно дивувались. Це ж хуліган, бандит, а не поет. Бувало так, трапляється і нині. Нашкодять свині, а поети винні. Каганець. Колись хвалився каганець, таки я справді молодець, бо незвичайну силу маю. Вночі я сонце заміняю, але дмухнув лише вітерець, погас чванливий каганець. Отож, коли ти в славі сяєш, чекайся всякого кінця. Багато спільного ти маєш життям простого каганця.